hawa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 عباد الله فإن ان الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشذى الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله منها واياكم اجمعين فاوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولا قد فاز المتقون دوام السلام بعد حمد الله jalala fi ula na kumtakia rahma na amani kipenzi chake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninahusieni vile vile na kuhusia nasi yangu juu ya kumcha Allah tabarak wa taala kwani hakuna mafanikio ya duniani na aira ila kwa kumcha Allah tabarak wa taala Ijumaa iliyopita tulizungumzia masaaid ama mas'ala mkao wa anapokuja msikitini ayavue kule nje kabla hajaingia kwenye msikiti wa Allah tabarak wa taala ama leo insha Allah taala tutazungumzia adabu za muislamu wakati anaingia kwenye msikiti wa Allah tabaraka wa taala adabu za Allah tabarak za muislamu anazifanya wakati anaingia kwenye msikiti wa Allah tabaraka wa taala nisema ya kuwa msikiti wa Allah tabaraka wa taala Eh, muislam anapotoka nyumbani kuja msikitini eh, kwenye moyo wake eh, Uwa huwa kuna azimio bali uhakika ni kuwa anakuja kwa mzuri Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kila kitu anachokamba eh, kinafanyika kwa mja ili kwa Allah tabaraka wa taala lazima kwae kuna adabu zake muislam takana wanazifanya ili kuafikiwa ama kupata eh, ile zawadi ya Allah kumkaribisha na kumkirimu huyu mgeni eh, Mkusudia Allah tabaraka wa taala. Jambo la mwanzo ama adabu ya mwanzo muislam anapaswa kabla toka nyumbani kwake eh, ajiangalie je hivi mimi nilivaa eh mavazi yangu hayo nilivaa je na staili kwenda kumkutana na Allah tbaraka wa taala jambo la mwanzo muislam takana eh akhuz zina muislam angalie nguo yake aliyovaa je inguo eh? na Allah tabarak wa taala kweli eh? mimi kuwa ni mgeni wa Allah tabarak wa taala eh? na kiji nguo ama kiji t-shirt eh mtihani na madina sala na Allah tabarak wa taala kwa Allah tabarak wa taala huyu huyu Angaliwa kwa mahali yake tu ae hey? angevaa vizuri zaidi ya vile lakini allah tabarak wa taala la himma ladhalika hana hey? hana shida na hilo hey? Nakuja na kuja tuna nguo yake natoka kazini vile labda hey, na yake pasuka pasuka labda ina viraka viraka ni chafu hey? Nakuja anakuja nayo mbele allah, allah, zaakina, ya allah tabarak wa kumlilia allah tabarak wa taala ampatie zake na hali hii aliko nayo nuko labda kule nje ndani aserema la ma ila dhalik hey? nguo aliyovaa aliyovaa subhanallah ni mtihani. kwa Muislam, njapo la mwanzo kuangalia nyumbani kule, angalia je inguo yango niliyovaa. Je na staili hii nguo kwa utana Allah tabarak wa taala? Anasema Allah tabarak wa taala kwenye sura tu Al-Araf. Anasema ya bani Adam, eh any waja waja wangu eh wana wa Adam khudhu zinata kum inda kulli masjidi eh chukua ma ile yenu mazuri e, Allah umetumia neno zinaz fazi nzuri ambazo e, kwa Allah na kwa mtu mwingine yote yule lile fazi zuri, lile kwenye sheikh asadi kataka basiri yake tafsiri aya kama hii asema yaqulullahu ta'ala asema allah tabarak wa ta'ala ba'da an anzala ala bani adam libasan yuari sa'atihim warisha nyuma kule allah amesemaakuwa eh ya bani adam qad anzalna alaykum libasan Fadhali vile vile, mjipambe kwa mavazi kama yali. Allah amesema hivi. Anasema saalla baada ya aya kama hiyo, mbele kitogo. Allah akasema aya kama hii, ya bani Adam khudhuz Bada kuwa, Allah yapatia vazi zuri na nguo nzuri ya kuvaa. Chichiro wako, chukua ile nguo nzuri sasa. Enda naye kwa Allah Ta'ala kumabudu naye Allah kwa ile nguo nzuri Allah kupatia. Asema, Sheikh E susturu auratikum 'ala kulli salah. Inda kulli salah, eh, sitirini nchi zenu katika kila swala. Hii eh, ni jambo la wajibu, kustiri uchi katika kila swala. Anasema faradaha wa naflaha. Eh, ya faradhi ama iwe sunna. Na katika yote ile, edha ni nyumbani, lakini msikini au la zaidi. Chukua vazi ambavyo kama na stiri uchi wako. Fa inna satudhu hazina kustiri ule uchi wako kwa mapambo kamili haya kusituchi wako. Yaani muislamu akiwa uchi eh, hapendezi. Lakini muislamu akiwa vizuri, mvua vizuri na sitara anapendeza mbele ya Allah Ta'ala hata kwa mjamaa wenzake. Eh anakuwa anapendeza zaidi. kulama ikichafa eh, kulaha yada albadan qabihan eh mushawihan. kila wakati mtu latakuwa ajavaba vizuri yuko wazi iko hapo ndio nakuwa eh ule ubaya wake unaonekana kwa watu kwa muislamu unapoenda mbele ya allah ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن نسمع معنى الزين هنا نقصانا فازي اللي يكون نظوري فازي مبه سيلو شafu نظوري ننبنده لاو صافي ايه اسمع يله يله صافي هذا الأمر بالنسبه للعوره في الصلاه ابي استعمال التجميل فيها والنظافه ستر من الادناس والاجناس Allah kaamrisham mjawa wake nyakati kama hii abae vazi nzuri ajisitiri ajipambe mbele ya Allah tabarak wa taala vazi huyu eh, uinima, Amma, namke, fala thalika, eh. namke, ajis, tiri, tu akuja msikitini ile vizuri na hasa يوم الجمعة Eh dakika msalama vibes vile vile marashi amama ama banukato kwenda kwa msikiti wa Allah tabarak ya mwanzo, mslam mwenge amefeli kama ni mtihani mtu kubwa. Tunaangalia ni mtu mkubwa, si ni barabara, ni mtu mzima lakini vile akirukuu kwa nyuma yake pia unashinda uangalie hadhihi asujud wala wudhu ni ma safu nyingine ni mtihani shek ni mtu mzima jambo la pili muislam adabu ya pili muislam almashiu la har wala muislam napoenda اذا سمعتم الاقامة ناصقيا اقامة امام نقيم فامشوا الى الصلاة تمبهني بله بله في صلاتك وعليكم بالسكينة alaf na utulivu wali waqar na umakinifu wakati tukiendea kwenye sala. Mtume Muhammad asema hivyo. Kana kwa na umakinifu. E, sala wala wala haraka kwa ya Allah tabarak wa taala fama fasallu. kwenye sala hicho ndio Allah amewadalia hicho. Ee wama fatakum faatimu. nyuma kule nitakitimiza baada ya salamu ya imam hili hadithi iliyorwaa na Bukhari kwa Muslim na kuendelea kwenye sala eh juma kwa kuteja kwa Muslim akija msikitini akikosa wala jamaa yote akikosa bado Allah anaandikia thawabu ile jamaa tamanta tamani kamili kabisa kwa nini Muslim maraikishe ajisikitini bio tena vitisho eh nakuta Muslim anaingia kwenye akijua kwamba yamerukua anapiga eh, mlango labda bibi imam ajue kwa kuna mtu anakuja amsubirie yeye jatu nitashuhui hicho kwenye salasha nani ukosefu wa heshima wewe eh ukosefu wa heshima yakwenye sala ya Allah tabarakatala ingeapo pale pale msikitini ingeja apo msafafa kaja Allah msauti in mama kwa mtu amekuja hapa amngojea si ndani kwenye rukuu yote nitashwisha kwenye sala na yule kama yuko pale eh unamtoa nje ya sala yeye mwenye yake labda pia ina, ina mtihani, mtihani wewe nao pia unajifia mzigo sasa ya kubeba sala zaidi ya vile sala yako mtihani labda eh sala yako nguo ni mtihani wewe nao tena unkujapana unamshabushi toa sala haifai chanzo sababu ni wewe muislam. Filembe unakimbia kwenye sala eh mpaka sala. hema labda utapata wapi kwenye sala. hali moyo una hali natoka labda kwenye sala. Nataka na mtu asemaseme Allahu akbar maana Allahu akbar nini? kwa ruko eh una kwa sala katika muislamu kwa makini na utulivu ukipata mama ruku pata yako fatariqo meko sa rukun e, jamaa shukranne allah tabaraka wa taala jamaa jamaa na zake ni bora zaidi kwa allah tabaraka wa taala jamaa wengine katika adabu za kuingia kwa msikitini atashbik min al-asabi' Muslim uchanganya vidole vyake wakati anahudu Muslim hasa anasema eh kwenye hadith Yakab bin Ujza asema hadith bin radiyallahu anhu andha pamoja wenu atakapotawadha eh nyumbani kwenu labda fa ahsan wudhuahu afakatimiza udhu wake vizuri fa ama fa kharaja thumma kharaja amidan ilal masjid afakatoka kuelekea msikitini akasema salaam fala yushabikanna baina asabi'i fa fi fis He, basi asichanganye baini ya dolevi viwili pamoja kwani kwenye chukuo fanya sala lakini muislam hii akitoka nyumbani kule kwa hiyo dolevi yake asichanganye vile vile kwa ya kuwa mimi kwenye kwenye masoko watu nini kelele sala na ikiwa na malaika na malaika kwa yeye kwa yeye yuko kwenye ataka kama kuja kimiwwa baada na ya sala kwenye sala fala yushabbekan baina swabihih yu lazima achukue fursa eh, muhimu sana fursa kama hii kwa nini mtu yote basi asichanganye baina ya vidole ya vidole vyake eh, ama kana eh, anajua anajua kimakosa eh labda hili ni katazu, wakati mtu anafanya aqd eh, labda mtu kama anataka Mikono yake mbali mikono yenu ili vidole lakini hii jambo limekataza kwenye kwenye sala kutoka nyumbani na udhu kuja msikitini amekaa msikitini na subiria sala. hii hali yote ni hali ya kwenye kwenye hali kama hii sika tika hali ya akhtu sika tika hali ya aqd adapo nyingine msulamu anapoingia msikitini ni vizuri msulamu kutanguliza mguu wake wa kulia ni vizuri Muislam kutanguliza mguu wake kulia ni sunna baina baada thawabu eh na jambo hili vile vile waislam wanajua ya kuwa labda eh si semlo se, lote hili le jambo nzuri mtu anafanya na mkono na mguu wa kulia mkono wa kulia la. Kuna masa ambapo kama anafanya na mguu wa kushoto mwanzo tangulizwa na kuna mengine nafanya na mguu wa kulia. Kwa Muislam anapiga msikitini eh ni vizuri uingine na mguu wa kulia kwa hadithi ya Mtume aleehi salatu wasalam Hadithi ya Anas bin Malik akasema mimi ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam اذا دخل المسجد انطبدا ابرجلك na mguu wako wa kulia wa idh kharajta antabida utoke na mguu wako wa kushoto watu wengi hawangalii anaingia tu msikiti Ee Muislamu mwangalie sana cha kama ni sunna na kile kama ni sunna unje kuna thawabu na bonus unapata kwa Allah tabarak wa taala. Kwa Muislamu kingenge ngua kulia ni thawabu unapata kwa Allah. Kingenge ngua kwa shoto ni thawabu pata kwa Allah tabarak wa taala. Bila Muislamu anapoingia msikitini ni sunna vile vile bismillah. Mge msikitini bismillah. Ni hadithi ya Mtume Muhammad sallam. Bila vile uombe dua kuingia mskitini بسم الله salatu wa, wa salam ala الله Allah. allahumma ighfili dhunubi wa aftah li abwaab rahmatika dua nyingine islam misahau eh ni a'udhu billahi alazim wa الله karim wa sulthanihil qadim minash rajim dua abdullah ibn kana يقول صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد فسنaka nisema a'udhu billahi al'azim wa biwajhihil karim wa sulatani al-qadim minash shaitanir rajim fa idha qala sallam mtu husema mtu na mimi siku yake yote Mwenye mslam, so mslam katika zile fadhila ambazo mtanazipata kingia msikitini akiongea aki, maneno kama haya ya dua a'udhu billahi alazim wa biwajhihil karim sultan alqadib anapata zawadi ya Allah ya kuwa anapata hifadhi yake siku yake nzima yote. Tembo nyingine mslam milisahau kingia usipini pale ani wizuri mslam musalimia then sema alaikum kama kuna muislamu ndio sema salaamu alaikum si kwa sauti ya juu sana wala si kwa chini sana ili uislamu uwe radibu kwamba haswali aitikie salamu kama ile kwa ufahamu wa ibn Umar radhiallahu anhu kwenye aya Allah aliposema tabarak wa taala fa itha dakhaltum buyuta endapo mtaingia kwenye majumba fasallimu ala anfusikum wa eh, ala ahli dinikum sallimieni watu wa ndani wa ya majumba kama yale hii ni aya Allah tabarak wa taala kila mswala mnapoingia msikitini, ni vizuri kusalimia eek. watu ambao kwa msikitini, kama mswala vile vile salamu kwa mkono kidole. Kwa, ki kwa hadithi tuma, alayhi salatu الذي رواه سوهايب, anasema Suhaib, suhaib radhiyallahu anhu, marartu ambi الله sallallahu الله wasallam nilipresa moja kwa mtume alaye salatu wasalam wao huusali akiwa mtume anaswali fa sallamtu alayhi eh nikamsalimia mtume alayhi wasallam faradda ilayya alishara sallama kanyashiria kwa mkono wake wala myunkira alayhi wala wa inapendekezwa mtu idha adakha baytahu wanapoingia nyumbani kwake ayusallima asalimie wa illa yakun fihi ahad hatta kamandani hakuna mtu yote sema waliyakul asala, asema asalamu alayna wa ala ibadillahisalihin amani ya allah tabarak wana iwe juu yetu na vilevile amani ya allah vilevile iwe juu ya waja wake wema wa ndani nyumba ile kuna malaika labda kuna majini wema ndani ya nyumba kama ile kwa hivyo salamu kwa majini labda ah, malaika aliyokuwa ni wema dana ya nyumba kama kama ile kwa sema asalamu alayna wa ala ibadillahisalihin kadhalika masidan vilevile mtu anapoingia kwenye msikiti sema na, okay, na wii eh au baytan li ghayrihi ama nyumba kama si yake nia rafiki yake labda fihi laysa fi ahataka ndio hakuna hakuna mtu yustahabu anwisallim vile vile linapendekezwa kusalimu kutoa salamu waseme asalamu alayna wa ala ibadillahis salihin eh assalamu alaykum ahlal bayti wa rahmatullahi wa barakatuh asema imamu, ibn baz asema sheikh ibn baz wa wa amma qawlu ba'd al'ama amma maneno ya baadhi ya watu E, wakisema ya kuwa annahu la yusallima ala man fi masjidin haifai kusalimu e, kusalimia mtu kwa maneno ya watu haya kuwa haifai kusalimia watu wa asema hadha ghalatun haya ni makosa na ni kupinda e, kuto, e, kuto na kupinda kwenye njia ambayo kama ni sawa sunna. Nyume, wa khilafu kinyume na mafundisho ya Mtume aliye salamu bali usalimu bali watu wa wa eh salamu kama ile walau kan yakra'un hata kama atakwa nasoma qur'ana na pozi kidogo anaitikia salamu ile ya ndugu yake muislam. Hii adabu nyingine vile vile watu wale kama wamepuuza na hayushirikii vile vile. Adabu nyingine tahiyatul masjid. Muislam anapoingia msikitini kitu cha mwanzo kanafanya aswali rak'a mili ya mamkuzi mamkuzi eh, kwa mkuu wa msikiti wa Allah tabarak wa taala rak'a mbili hizi za sunna. Anasema Mtumele sallallahu alaihi الحديث الذي رواه ابو قتادة اسمه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلميسما Iza dakhal ahadukum almasjida a'nda haba tataingia moja wenu msikitini fa yajlis basi asikati hatta yusalli raka'ataini hadithi rawahu al-Bukhari eh asiswali asikati mpaka aswali rak'a mbili kila mslamu anapoingia msikitini e Basi nafaa asiketi mpaka aswali rak'a kambi mslamu atasahau ya e, kuwa sikusalli rak'a mbili za tahiyat almasjid eh akikumbuka bas nafahamu mslamu ana e, ukivile vile aswali rak'a kwa hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wasema Eh, Muslimu, mtu mmoja aliingia kwa msikiti wa Ijumaa, Muslimu akiwa juu ya mimbar. Mtakaingia tu akaketi chini pak. Muslimu akamwambia, "Hal sallaita? Je, umeswali?" Sema, "La." Eh, inakuonyesha kuwa khatiba kwao ya mimbar, anaanza ongea na mtu ambapo kwamba ameketi chini kule. Muslimu, "Umesali rak'a mbili? Ama haja ya kuwa siku sarlaka mbili za kuamkua msikiti, basi nitakaa na amke afanye rak'a mbili. Muslimu akiingia msikitini. Muslim, mbili, Mutlaka, mua, eh, rakamili, mbili, mbili, mbili, kabla iqama yani, ya, labda ya, asri, ya, maka, eh, na ba'diyah zake kwa muislam inafaa kusali zile zi sunna ratib zile qablia na hili sahiha msiti ningia chini ya zile qablia hili katika babu lango naitwa tadakhul alibadat ibada kuingiliana kwa hiyo sunna ili yatahid msiti ningia ndani ya, ya sunna ya? ya ratib na kwa hivyo lazima wako yake ile kusali sunna rak'a 2 za mwanzo alafu tena za zingine za za pili za baadaye ila labda ni dhuhuri kuna rak'a 4 za qablia pale za sunna ratib na muislam nikuonyesha eh muislam eh ya kuwa katika sunan kuna sunan na maz ya kama si lakini bado ni ziko kabla sala kwa hadithi ya mtume alayesallama baina sala baina mbili kuna sala yaapo ya qablia inakionesha kuwa hakuna sala ya faradhi kama sala ya qablia islam patimizuri. Eh, hakuna swala ya faradhi kama haina swala ya sunna ya kablia ya swala ya hakuna kwa hadithi ya Mtume sallallahu toa magharibi na isha zote kablia ziko hapa sema tu si zile sunna zilizosisitizwa zi na Mtume lakini ipo sunna ya kuswali ya kablia sema tu na na sunna kama hizi Mtume sallallahu alayhi hadithi ipo ya Mtume ambayo yuko kwenye sahihi bukhari sahihi muslim ya hadithi ya abdullah ibn mughaffal vile vile kwenye hadithi ya abdullah ibn muznik asema radhiyallahu anhu sallama anasama asalli qabla maghrib sallini qabla maghrib yani sunnah ya kablia magharibi swali ni kabla magharibi mara tatu swali kabla magharibi swali kabla masaa lima insha kwa ana itaka yani ni sunna siyo faradhi kama muslim kablia magharibi ipo eh, na muislam atakana eh suna kama hii kuifanyia kazi kuhitimiza madhani apo adhini apozi kidogo dakika 2 3 watu wasali kama ni sunna ili kuhuiisha hii isha kama muslim wengi wame wamepuzili hapo bali vile vile muislam anapoingia msikitini wakati ambao kwamba ni wakati wanahi mslam kuna nyakati ambazo kama ni haram kuswali haifai kuswali katika mazile sunna labda sala ya sunna kuna nyakati muislam ambazo hazifai mtu kuswali katika mazile baada, baada la asuri al-asri paka jua unapozamba haifai kuswali sala yote ambazo kama si ya faradhi katika mazile vile vile baada al-fajri paka jua unapochomoza katika maio vile vile haifai kuswali sala yote ambazo kama, kama si ya faradhi vile vile eh wakati jua muntasif jua linakuwa katikati hapo saa sita kamila, bida sharp, noon kupenduka dhuhur naipoingia haifai vile vile muislamu kwa swali yote mbakamba si ya faradhi lakini muislamu anaweza katika kama yizi, sunna ambayo kwamba sababu yake ni kabla ya swala kuna sunna mbili kuna sunna ambazo kama muislamu sababu yake ni baada ya swala eh, mfano wa sunna ya safari tham sunna hii misaaumi kufanya rak'a kabla ya, kabla ya safari ana sura rak'a mbili alafu safari yake kwa hiyo sunna hii kuswaliwa wakati mbokamba eh hizi nyakati tatu msema kama ni haramu kuswaliwa inakuwa ni haram sunna kama ile kuswaliwa wakati kama huo sababu yake ni baada ya baada ya swala msura rak'a mbili sababu yake inafuatia ni safari ama vile sunna istikhara rak'a mbili istikhara sadaa mbili za istikhara alafu ni panaomba dua Allah mtake mtake mshauri Allah eh sunna hii vile katika nyakati hizi tatu ambazo ni haramu kuswaliwe na kuwa ni haramu kuswali nyakati hizi kwa sababu gani sababu yake ni baada ya swala lakini sunna kwa kama ya sababu yake ni kabla ya swala mmeingia msikitini ukaswali sababu yako mengia msikitini inafaa kuswali katika kama kama hizi muslam. Kwa hiyo sunna kama hizi msalamu nafanya nataka azijue sunna kama hizi. Mtakaa mswislamu na kuwa ni haramu kuswali wakati huo ambao kama Mtume sallam amekaraza watu kuswali katika kama hizi. Tuombe ni Allah tabarak wa taala atusamee dhambi zetu. Alhamdulillah hakka hamdi was salatu wa salamu, ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa atabina lahum bi isani layumiddin awsiukum wa usina as bi taqwallahi azza wa jalla wa laqad faza almuttaqin adabu nyingine ya mwislamu ni kuanakoifahamu adabu kama hii mwislamu anapojia msikitini akampata imamu kwenye hali inakuwa ni wajibu mwislamu yule kufuata ili hali imamu yuko ndani yake Muislam mkiamskiatini akimpata yuko kwenye rukoa nafahmu muislamu apige imam kwenye rukoa akimpata kwenye sujud apige takbira afuate imam kwenye sujud asingoje eh, imam ainuke juu ndipo amfuata imam asema mtwe maalihi salatu wasalam ata almasjida au salat kwenye sala walimamu ala hali na imama aka kwenye hali fulani idha ruku au sujud asema falyasna kama yasna walimamu na afanye kama vile imama anavyofanya alhadith rawahu thilibi mzidhi mwislam anapaingia msikitini takana mwislam afuate ile hali imamu yuko ndani ya hali kama kama ile Asalamu as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idha ajtum ila as Napo napokuja kwenye sala, wa sujudun. sujudu e, na sisi tunasujudu na yeye vile vile, sujuduni. Wala la ta'udduha wa la ya kuwa ni ratam mpata hiyo, illa mtahitimiza baada yake. Kwa Muislam, napoingia kwenye msikiti, akapata imam yuko kwenye hadhi fulani, basi nafaa Muislam afuate ile hali fulani. Eh, makosa nakwenda Muislam, ameingia najua kwa imamu hii raka yake ya mwisho ya eh, labda uko kwenye sujud akiketi intahija na kufunga salamu na kuenda salama na mpige salamu akati pale kanzo ande swala yake na jamaa yake na mwanzake makosa ya shekhi ni hali ya makosa eh, mtume aleyhi salatu wassalam hali kama hii anasema hasema imamu Tirmidhi muslim huenzi jua wakati gani Allah tabarakataala arasamea dhambi zako huenda ile sij ndio lei na imam likwani chanzi cha wewe kupata maghfirah kwa Allah tabarak wa taala bali asema mtume alayhi salatu wasalam wa inna salata ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu ya mmoja pamoja na mwenzake wa ni sawa bora kwa Allah kuliko sala yake peke yake. Akasema wa salatu ma'arrajulaini azka min salatihi ma'arrajuli. Na sala yake yeye ye, na watu wengine wawili, yani akawa watatu. Ni bora kwa Allah kuliko sala yake na watu watu wawili. Akasema wa kulli ma killa endapo swala ya jamaa itakithiri watu ila Allahi, tabarak wa ta Allah tabarak wa ta taala kwa muslam, Allah wa taala zaidi kwa Allah akupenda jambo kama kwako sababu yako wewe kukusamehe dhambi zako vile labda labda eh? kuwa salah jamaa inaendelea na sala yake ya safari labda ya jamaa msali nyumbani labda ya msikitini ili kukupata zile thawabu za kama asema mtumai alayhi salatu wasalam kunyarithi ladhi rawahu yazid bin aswad asema radiyallahu anhu shahidtu ma'an nabiyya sallallahu alayhi na mtume alayhi salatu wasallam hijjatahu hijja yake ile ya mwisho fasallaytu ma'ahu salata subhi fil masjid al-khaif nikasali almtume sallam salaya subhi katika msjidi khaif asema qala falamma qada salatahu ba'da yake wa na akageuka mtume alayhi salatu wasallam huwa bi rajulaini fi ukhral qawm lam yusalliya ma'ahu akwani tawili vile mwisho hawakuswali na Mtume aleyhi salatu wasallama tuseleka sema alayabihi manitiana al tawili eh walipokuja waquli sallallahu alayhi wasallam mbona hamko swali akasema inna kunna qad sallayna fi nyumbani patme kuja tukana nusali jamaa sasa jamaa tunusali man jamaa tarik sasa mkasema qala la tafaala. msifanye hali kama hiyo tena eh akasema idha sallaytum idha sallaytum fi rihalikuma ndapoo tunasali nyumbani kwenu ya jamaa swala ya faradhi nyumbani kwenu thumma ataytum al masjid rafum msikitini jamaa an eh? fa salli ya ma'ahum bas swalini jamaa kama ile na wao wakiwa msikitini fa inna halaku manafilah hii -kwa, kwa ni sunna kwa Allah tabarak wa taala takuwa ndani ya sunna Allah anapatia ujira kwa ile swali yusali apini sala yako ya ya sunna kama ni msikitini eh msali, msali jama ya ya kama jamaa ka kwa nyumbani ama sadaf faradhi yako nyumbani basi mslamu nafaa ujoin na wislamu uswali pate fadhila zile za swali sala kama ile yakulu Allah tabarak Allah alaykata yusalluna alnabi ya ayyuhalladhina nasallu alayhi wasallimu taslimak allahumma salli ala محمد wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum فَصَالِحِ الرَّسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِهِمْ بِإِحْسَانٍ لِيَوْمِ الدِّينِ وَعَنَّمَا هُمْ بِعَفْوِهِ وَكَرَمِهِ ذَلِكَ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ اللَّهُمَّ أَعِذِ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَذِلَّ شَنِكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِنَ عَدَاكَ عَدَاءَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صُنَّا مَنْ عادَانَا اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي بُيُوتِنَا اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي كُلِّ مَكَانٍ اللَّهُمَّ هذه البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انزلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا مع شاهدين اللهم انصرنا اللهم انصرنا وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم إن نسالك ارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم وسع لنا في رزقنا اللهم وسع في رزقنا يا منان يا بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا من ليس تجف في, في السماء يا حي يا قيوم غفرانك ربنا ولك المصير غفرانك المصير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام Timiden sasa kwa mwanamke wangu napenda. Salam panahenga pale ima, na, na paskime, اللهم حقبا <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ايخسب الانسان وان يتماكثا الم يكن نطفه من منيي الله ثم كان علقه فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى Allah hu akbar Samiya Allahumma hamdih Allah hu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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فَأَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبْهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إن إلينا iyyahum ثم إن علينا hisabuhum allahu akbar سمع الله لمن hamida Allah hu akbar Allah Allah Mwanahabari